Capitolul 54 Era una din zilele acelea de martie, când soarele strălucește puternic și vântul bate rece, când lumina arată vara, iar umbra iarna. Îmbrăcasem mandale marinărești și eu luasem un sac. Din toate posesiunile mele lumești, băgasem în el doar câteva lucruri strict necesare. Unde mă îndreptam, ce aveam de gând să fac sau când aș fi putut să mă întorc, erau întrebări total necunoscute mie. Nici nu îmi frământam mintea cu ele, pentru că totul se concentra asupra apărării lui provis. M-am oprit numai o clipă la plecare în fața ușilor, gândindu-mă când voi mai vedea oare aceste camere, poate niciodată. Ne-am îndreptat agale spre treptele de la temple și ne-am plimbat fără țintă pe colo, ca și cum nu ne hotăram dacă să coborâm la râu sau nu, bineînțeles că avusesem grijă ca barca să fie pregătită. După ce ne-am prefăcut că șovăim puțin, spectacol care putea fi admirat doar de două sau trei creaturi amfibii, aparținând de temple, ne-am îmbarcat și am pornit. Herbert și Startop băsleau iar eu eram la cârmă. Era ora opt și jumătate, ora fluxului. Aveam următorul plan. Cum fluxul începea să scadă la ora 9 și o ținea așa până la ora 3, Intenționam să înaintăm cetișor și după ce ar fi început să crească apele, vâslind împotriva curentului până se lăsa întunericul. Pe la acea oră aveam să dăm de întinderile apelor, mai jos de Gravesend, între Kent și Essex, unde râul se lățește și nu-i țipenie de om, unde pe margini nu trăiesc decât câteva persoane și unde hanurile izolate răsarii și colo, dintre care unul îl puteam alege drept loc de odihnă. Acolo intenționam să rămânem toată noaptea. Vaporul spre Hamburg și vasul de Rotterdam urmau să pornească din Londra, în jurul orei nouă. A doua zi dimineața aveam să știm la ce oră trebuia să le așteptăm, în funcție de cum treceau pe acolo. Și la început aveam de gând să strigăm ca să le atragem atenția să oprească. Dacă din întâmplare nu am fi fost luați la bordul primului vapor, mai aveam o șansă cu cel de-al doilea. Cunoșteam caracteristicile fiecărui vas. Simțeam o ușurare atât de mare că, în sfârșit, eram angrenat în rezolvarea planului, că mi-a fost greu să mă mai gândesc în ce situație fruseserăm cu câteva ore înainte. Mă simțeam îmbărbătat de o nouă speranță. Aerul proaspăt, lumina soarelui, unduirea râului și râul însuși, înaintând, drumul care mergea odată cu noi, mi se păreau că ne țin partea, ne însuflețesc și ne încurajează. Mi-era nespus de rușine că nu făceam mai nimic în barcă, însă cei doi prieteni ai mei erau printre cei mai buni canotori și au vâslit constant până la sfârșitul zilei. La vremea aceea, circulația vapoarelor pe Tamisa era mult mai mică decât azi, iar bărcile mult mai numeroase. Poate doar șlepurile, corăbile de cărbuni cu pânze și vasele comerciale de coastă erau la fel de multe ca acum. Cât privește vapoarele cu aburi mari sau mici, nu erau nici a douăzecea parte câte sunt azi. Deși era foarte devreme, o mulțime de bărci cu vâsle străbăteau râul navigând în sus și în jos, iar multe șlepuri rămâneau la mal din cauza refluxului. În acele zile, navigarea pe râu între poduri într-o barcă deschisă era un lucru mult mai obișnuit și mai puțin anevoios decât acum, și am luat-o înaintea multor alte bărcuțe și lundre. Am depășit curând Old London Bridge. Am trecut de vechea piață cu bărcile, cu stridii și olandezii pe chei. Am trecut de White Tower și de poarta trădătorilor și am ajuns la locul unde erau acostate vasele. Am văzut vapoarele Leith, Aberdeen și Glasgow încărcând și descărcând marfuri și când am trecut pe lângă ele am avut impresia că treceam pe lângă niște munți. Erau aici vase de cărbuni cu duiumul, zeci de dochieri se agățau de cabluri ca să contrabalanceze încărcăturile de cărbune care erau ridicate și apoi azvârlite cu zornăit de lanțuri în șlepurile de alături. Aici era amarat vaporul de Rotterdam, de a doua zi dimineață, la care ne-am uitat foarte atent. Și tot aici se afla și vaporul de Hamburg, sub al cărui bom am trecut. De la cârmă am zărit deodată Milpon Peng și scările de acolo, în timp ce inima a prinse să bată cu putere. A venit? întrebă Herbert. Încă nu. În regulă, nu trebuia să coboare decât atunci când ne vedea. Îi zărești semnalul? Te aici nu-l văd prea bine, dar cred că dezlușesc ceva. A, da, îl văd! Vă sliți amândoi! Ușurel, Herbert, acum! Am atins scările ușor, doar odată, iar el a sărit în barcă și imediat am plecat. Avea pe el o pelerină de mușama și un sac mare negru de pânză. Arăta ca un timonier, exact cum îmi dorisem să arate. Dragul meu băiat," spuse el, punându-și mâna pe umărul meu când se așeză la locul lui. Băiatul meu credincios și drag, te-ai descurcat de minune, îți mulțumesc." Am vâslit din nou pe lângă vasele ancorate, ferindu-ne de lanțuri ruginite, de funii de cânepă și de geamanduri înclinate, scufundând pentru o clipă coșuri rupte care pluteau, împrăștiind surcele și așchi, despicând măzga neagră de la cărbuni, strecurându-ne printre vase, văslind pe sub chipul cioplit la prora a lui John Sunderland, ținând un discurs adresat celor patru vânturi, așa cum fac mulți oameni pe nume John, și pe lângă Beții Yarmouth, cu pieptul bombat și ochii nobili așezați la vreo două incii de frunte, am trecut de ea și de zgomotul baroaselor din șantierele navale, al fierăstraielor mușcând din cherestea, al motoarelor clănțănind în lucruri pe care nu le puteam închipui, al pompelor trudind pe navele avariate al cabastenelor în mișcare al vaselor îndepărtându-se spre largul mării și al creaturilor marine fără formă, răgnind în jurături către hamalii care le răspundeau la fel, am trecut de ele și în cele din urmă am ajuns în apele liniștite ale râului, unde marinarii nu mai au nevoie să-și protejeze vasele de gunoaiele apelor unde pot pescui liber și unde pânzele împodobite cu ghirlande pot primi vântul din plin. De la scările de unde îl luasem, am început să scrutez tot drumul încordat în căutarea unui semn cât de mic, care să mă pună în alertă. N-am observat nimic, mai mult ca sigur că nu fusesem și nu eram urmăriți de nicio embarcațiune. Dacă am fi fost supravegheați de la o altă barcă, aș fi tras la mal și aș fi obligat-o să ne depășească, sau să-și dea în vileag scopul, însă noi ne-am văzut de ale noastre fără nicio opreliște. Provis avea pe el mantaua marinărească și arăta, după cum am mai spus, ca parte firească a decorului. Remarcabil, dar poate că viața mizerabilă pe care o dusese explica acest lucru, era cel mai liniștit dintre toți. Nu era indiferent, pentru că îmi spusese că spera să trăiască, să-l vadă pe gentlemanul lui, cel mai gentleman din țara străină, nici nu dădea semne că nu i-ar păsa sau că se resemnase, din câte îmi dădeam seama. Însă, habar n-avea că primejdia putea să apară de oriunde. Dacă ar fi fost să dea peste ea, ar fi înfruntat-o. Însă, până atunci, nu-și bătea capul. Dacă ai ști, dragul meu băiat," mi se adresă el, ce înseamnă să stau aici alături de băiatul meu drag și să trag din lulea, după ce am fost atâtea zile închis între patru pereți, m invidia?" Dar tu nu știi ce înseamnă asta." Cred că știu bucuriile libertății," am răspuns. Ha," spuse el, clătinând din cap cu gravitate, dar nu le știi ca mine. Ar fi trebuit să stai ferecat după gratii, dragul meu băiat, ca să simți ca mine, dar n-am de gând să fiu josnic." Mi se părea greu de înțeles că își primejduise libertatea sau chiar viața pentru fiecare idee care l da. M-am gândit însă că poate libertatea fără primejdii nu avea valoarea pentru un om ca el, obișnuit cu un anume fel de trai. Nu progresasem prea mult în gândire când mi se adresă după ce mai scoase vreo două rotocoale de fum. Vezi tu, dragul meu băiat, când eram acolo, la capătul celălalt al lumii, mă uitam întotdeauna spre capătul ăsta. Și tare plicticos mi se părea acolo, chit că deveneam bogat. Toată lumea îl știa ea, pe Megwitch. Și Megwitch putea să vină, și Megwitch putea să plece, și nimănui nu-i păsa. Da, aici dragul meu băiat, n-ar mai fi la fel, dacă aș ști pe unde sunt. Dacă totul merge bine, i-am spus eu, în câteva ore o să fii liber și în siguranță. Păi spus el. După ce trase aer în piept, lătăjduiesc că așa va fi. Dar de, de crezut, crezi că așa va fi? Își lăsa mâna în apă peste marginea bărcii și spuse zâmbind cu aerul acela docil pe care îl căpătase. Da, bănuiesc că da, dragul meu băiat. Parcă nici n-o să credem ochilor că o să ne putem trage sufletul și nu o să mai avem atâtea griji ca acum dar apa asta curge așa de lin și plăcut și poate de-aia mă face să cred. Ba chiar mă uitam la fumul din lulea și mă gândeam că nu știm ce se poate întâmpla în câteva ore, după cum nu știm ce la fundul râului ăstuia în care mi-am vârât eu mâna. Și nici nu putem opri fluxul în loc, după cum nu pot opri apa să-mi curgă printre degete. uite te cum trece! Și s-a dus, spuse el ridicând mâna din apă. Dacă nu ți-aș vedea obrazul, aș crede că ești cam deprimat, am spus eu. Cât de puțin, dragul meu, băiat, plutim atât de liniștit, iar clipocitul de la capătul bărcii parcă e un cântecel de duminică. Dar s-ar putea să mai fim bătrâniți și eu puțin. Își vârâ din nou luleaua în gură cu o expresie netulburată și rămase la fel de calm și mulțumit, ca și cum depășiserăm granițele Angliei. Toate acestea asculta de orice povață, dovadă că teama nu îl părăsise, pentru că atunci când am tras la un moment dat barca la mal și ne-am dus să luăm câteva sticle de bere în barcă, iar el a vrut să meargă cu noi, i-am spus că pentru siguranța lui era mai bine să rămână pe loc, iar el mi-a spus, așa crezi tu, dragul meu băiat, și s-a așezat la loc liniștit. Aerul era rece pe râu, însă ziua era luminoasă, iar lumina soarelui ne înviora. Curentul era puternic și mă osteneam să mă folosesc cât mai bine de el și, fiindcă Herbert și Startop vâsleau constant, bine și în binișor. Încetul cu încetul, pe măsură ce apele scădeau, nu mai vedeam atât de bine pădurile și dealurile. Ne lăsam tot mai jos printre malurile acoperite de mâl, dar fluxul nu ne părăsise încă, nici când am trecut de Gravesend. Deoarece provis era înfășurat în manta, am cârmit, cu bună știință, la o depărtare de o lungime sau două de vama plutitoare și apoi, ca să prind curentul, pe lângă două vapoare de călători și pe sub prora unui vas mare, de pe puntea căruia ne priveau niște soldați. Curând însă curentul început să slăbească, vapoarele se legănau fixate de ancoră și se întoarseră toate, folosindu-se de noul curent ca să urce fluviul înspre pul, Îngrămădindu-se în jurul nostru ca o adevărată flotă Ne-am apropiat de țărm unde eram apărați de puterea curentului Și ne feream cu grijă de locurile prea joase și de malul mâlos Vâslașii noștri erau încă în plină forță Pentru că, din când în când, lăsaserăm barca să plutească timp de un minut sau două în voia curentului Așa că acum nu mai aveam nevoie decât de un sfert de oră de odihnă am tras barca la țărm printre niște pietre lunecoase și am început să mâncăm și să bem ce luasem cu noi, uitându-ne tot timpul în jur. Ținutul semăna cu cel al mlaștinilor. Era neted, monoton și întunecat la orizont. Panglica râului șerpuia mereu, marile geamanduri plutitoare se mișcau mereu, în rest totul părea încremenit în tăcere. Lăsasem în urmă ultimele vapoare la cotul râului, după aceea trecusem de ultimul șlep verde, cu o pânză cafenie încărcat cu paie. Mai departe în mal zăceau înțepenite câteva alte șlepuri, cu pietriș și nisip. Aveau forma unor bărci desenate cu stângăcie de vreun copil. Un far mic și pătrat ridicat pe niște prăjini părea un schilod în noroi, proptit în picioroange și sprijinindu-se în cârje. Și tot din noroi se înălțau niște țăruși acoperiți de mâzgă, niște pietroaie acoperite de asemenea de mâzgă și stâlpi indicatori roșii pentru înălțimea apelor se înălțau și ei din noroi, și unde debarcader vechi, cu o clădire veche, fără acoperiș, stătea într-o rână, pe mal, și totul în jur era în nemișcare și mâl. Am pornit din nou, făcând ce puteam. Vâslitul mergea mult mai greu acum, însă Herbert și Startop nu se dădeau bătuți, și traseră de lopeți într-una, până soarele căzu în asfințit. La vremea aceea, râul își mai umflase puțin apele, așa că puteam să ne uităm peste mal. Vedeam soarele roșu, mărginind țărmul învăluit într-o ceață roșietică, coborând iute în întunecini, vedeam laștinile întinse și singuratice, în departare se zăreau coamele de alurilor. De la noi până la ele, se părea că nu există nimic însuflețit. Din când în când apărea în prim plan câte un pescaruș trist. Pe măsură ce se lăsa noaptea, iar luna, care nu mai era plină, să se ridice am ținut un mix fat, unul scurt pentru că în mod evident urma să ne îndreptăm spre primul local singuratic peste care am fi dat așa că și-au cufundat din nou vâzlele iar eu mi-am încordat atenția în căutarea unei case care să arate ca un han am înaintat astfel, vorbind foarte puțin, vreme de vreo patru sau cinci mile plicticoase. Era foarte frig și un vas de cărbuni care se îndrepta spre noi cu scânteile și fumul ieșind din cambuză, ni s-a părut un cămin confortabil. Se făcuse noapte de-a Mai primeam puțină lumină mai mult din râu decât din cer, pentru că vâslele cufundate spărgeau cele câteva stele ce se oglindeau în ape. La ora aceea deprimantă, nici nu-i mirare că eram cu toții convinși că suntem urmăriți. Apele se umflau și băteau malurile la intervale neregulate. Și ori de câte ori auzeam un astfel de zgomot, unul dintre noi tresărea și se uita în acea direcție. Ici colo, forța curentului mâncase malul, formând câte un golfuleț. Și toți ne temeam de locurile acelea și le scrutam nervoși. Mai șopteam câteodată cu voce joasă. Ce-a fost valul ăsta? Sau aia de acolo e o barcă?" După care am amuțeam cu toții, iar pe mine m-a apucat la gândul că lopeții le fac un zgomot mult prea mare când se rotesc în inelele lor. În cele din urmă am zărit o lumină și un acoperiș și nu după mult timp am ajuns la un mic dig alcătuit din pietroaie adunate din împrejurimi. I-am lăsat pe ceilalți în barcă și am coborât la țărm. Lumina venea de la un local public, un loc destul de murdar și după câte mi s-a părut bine cunoscut contrabandiștilor. În bucătărie însă ardea un foc bun și aveau ouă și slănină de mâncare și diverse băuturi. Mai aveau și două camere duble. Astea erau, n-am ce face, îmi spuse proprietarul. Nu era nimeni acolo decât el. va sa și o creatură cruntă de sex masculin, omul care se ocupa cu de toate la dig, care era jegos și năclăit de parcă și el era unul din stâlpii indicatori înfipți în mal. M-am întors la barcă, însoțit de acest ajutor și au coborât cu toții la țărm. După ce am luat cu noi lopețile, cârma, cangea și ce mai aveam, ne-am dus la Han. Am mâncat foarte bine lângă focul din bucătărie și apoi ne-am dus la culcare. Herbert și cu startop într-o cameră, eu și coletul în alta. Se părea că în ambele odăi fusese izgonit aerul, ca și cum ar fi fost dăunător vieții, iar sub pături zăceau mai multe rufe murdare și cutii de carton decât aș fi putut să-mi închipui vreodată că există într-o singură familie. Însă am socotit cu toții că puteam fi mulțumiți, pentru că un loc mai izolat ca acela nu cred că am fi putut găsi. În vreme ce ne bucuram de căldura focului, după ce mâncasem, individul bun la toate, care se așezase într-un colț și care își străsese o pereche de pantofi scâlciați, pe care și etalase în vreme ce noi mâncam ouăle cu slănină, de parcă ne prezenta niște relicve interesante pe care le scosese cu câteva zile înainte de pe picioarele vreunui marinar înnecat, dus de valuri la mal. Mă întrebă dacă văzusem o barcă cu patru vâslași, mergând în susul curentului. Când i-am răspuns negativ, a spus că probabil coborâse și totuși o apucase în sus când plecase de la el. Da, s-or fi gândit mai bine cine știe ce motive aveau și au coborât," spuse omul. O barcă cu patru vâslași?" ai spus, am întrebat eu. Da, patru și cu doi în plus." Au trecut pe aici, au tras ca să ia bere într-o stacană." Mi-ar fi plăcut să le torniște o travă în berea aia, sau să le pun vreun hap să-i apuce bățul, spuse individul. De ce?" Știu eu de ce," spuse omul. Vorbea cu o voce înfundată de parcă în gâtlej avea noroi. Crede că n-au zis ce erau de adevărat," făcu proprietarul. Un om plăpând, gânditor, cu ochi spălăciți, care părea că pune mare nădejde în individul jegos. Ochii nu mă mint," făcu omul. Și crezi că erau cei de la vamă," spuse proprietarul. Așa cred." Atunci greșește, omule." Crezi? Lăsând să se întreba atâtea înțelesuri, precum și o încredere infinită în părerile lui, omul își scoase unul din pantofii scâlciați, îl cercetă, scutură câteva pietre din el pe dușumeaua bucătăriei și îl puse din nou. Îndeplinia acest ritual cu aerul celui care are atâta dreptate încât își poate permite să facă orice. Și atunci ce crezi că au făcut cu bumbii?" întrebă proprietarul șovind. Ce-au făcut cu bumbii, făcu omul? I-au ațvârlit în apă, i-au înghițit." I-au semănat în pământ ca să răsară salată ce au făcut cu bumbii." Nu fi obraznic, omul el dojeni cărciumarul cu glas trist și plângăcios. Un funcționar de vamă știe ce să facă cu bumbii când îl împiedică la o treabă." Spuse individul repetând cuvântul cu pricina cu un dispreț total. O barcă cu patru vâslași și alți doi nu își pierde timpul de colo-colo și o ia ba în sus ba în jos, dacă n-are și funcționari de la vamă." După aceste cuvinte, omul ieși din bucătărie, încărcat de dispreț, iar cârciumarul, nemai având cu cine să continue discuția, tăcu. Dialogul ne neliniști pe toți, iar pe mine mă îngrijoră la culme. Vântul mohorât bolborosea în jurul casei, apele băteau un mal, iar eu aveam sentimentul că eram prinși în laț și amenințați. O barcă cu patru vâslași coale, atât de ciudat, încercând să nu atragă atenția, reprezenta o împrejurare neplăcută pe care nu mi-o puteam scoate din cap. După ce l-am convins pe Provis să se ducă la culcare, am ieșit afară cu cei doi prieteni ai mei. start știa deja toate detaliile cazului și am ținut sfat. Problema se punea dacă să rămânem acolo până trecea vaporul, ceea ce însemna în jurul orei 1 după amiaza, sau să plecăm în zori. Luând totul în considerație, am socotit că era mai bine să rămânem pe loc, până se apropia vremea să treacă vaporul, să ieșim în cale și să ne lăsăm purtați de curent. După ce am hotărât asta, ne-am întors în casă și ne-am dus la culcare. Am adormit îmbrăcat, însă am avut parte de un somn bun vreo câteva ore. Când m-am trezit, vântul se întețise, iar firma localului, la vaporul, scârțâia și se bălângănea cu niște zgomote care mi-au dat fiori. M-am ridicat ușurel, coletul dormea dus, și m-am uitat pe fereastră, se vedea digul unde lăsasem barca, și când ochii mi s-au obișnuit cu lumina lunii vârâte în nori, am văzut doi oameni care o cercetau. Au trecut pe sub fereastra noastră, fără să se uite la nimic, și n-au coborât la debarcader, unde n-am văzut pe nimeni, ci au pornit-o spre Mlaștină, în direcția nor. Primul impuls a fost să-l trezesc pe Herbert și să-i arăt pe cei doi plecând. Până să mă duc la el în cameră, care se afla lângă a noastră, în spatele casei m-am gândit însă că și el și Startup avuseseră o zi mult mai grea decât mine și erau răpuși de oboseală, așa că am renunțat. M-am întors la fereastră și i-am văzut pe cei doi înaintând spre mlaștii. În lumina aceea însă i-am pierdut repede din vedere și pentru că mi-era foarte frig, m-am întins la loc în pat ca să meditez asupra problemei și am adormit. Ne-am sculat de vreme... Când ne plimbam toți patru de colo-colo prin fața hanului dimineața, înainte de micul dejun, m-am gândit că ar fi fost mai bine să le povestesc ce văzusem. Și din nou coletul nostru fu cel mai liniștit. Era foarte posibil ca oamenii chiar să fie de la vamă, spuse el împăcat, și să nu ne bage în seamă. Am încercat să mă conving că așa era, cum de altfel putea foarte bine să și fie. Cu toate astea am sugerat ca eu și el să mergem pe jos până într-un loc foarte îndepărtat pe care să-l vedem, de la Han și ca barca să ne ia de acolo, sau de prin apropiere, în jurul orei prânzului. Am considerat că era o măsură de prevedere bună și, imediat după micul dejun, am plecat amândoi, fără să spunem nimic celor de la Han. Înaintam și el trăgea din lulea și uneori se oprea să mă bată pe umăr. Puteai să crezi că eu eram cel în primejdie, iar el încerca să mă încurajeze. Nu prea vorbeam. Când ne-am apropiat de punctul pe care îl fixasem, l-am rugat să se ascundă undeva, în vreme ce eu voi merge în recunoaștere, pentru că spre punctul acela se îndreptaseră și cei doi cu o noapte înainte. S-a supus și am plecat singur. Nu se vedea nicio barcă dincolo de el, nici vruna legată prin apropiere, nici urme că cei doi se îmbarcaseră acolo. Dar, fără îndoială, sosise fluxul, și poate că pașilor lor erau acum sub apă. Când m-a privit din ascunzișul lui și m-a văzut că-i fac semn cu mâna, s a venit la mine și am rămas amândoi în așteptare, uneori așezându-ne jos pe mal, înveliți în mantale, alteori mișcându-ne de colo-colo ca să ne încălzim, până am văzut barca noastră apropiindu-se. Ne-am urcat imediat și am văslit spre traseul pe care urma să vină vaporul. Mai erau vreo 10 minute până la ora 1 și începuserăm să ne uităm în zare, după fumul de la hornul lui. Se făcut însă unu și jumătate când am zărit fumul și, nu mult după aceea, am văzut în urma ei fumul de la un alt vaporaj Înaintau cu mare viteză și ne-am pregătit cei doi saci de voiaj. Ne-am folosit de ocazie să ne luăm rămas bun de la Herbert și Startup. Ne-am strâns mâinile cu căldură și nici ochii mei, nici ai lui Herbert nu erau complet uscați. Apoi am văzut o barcă țâșnind de sub mal, puțin mai sus de noi și vâslind în aceeași direcție, Până acum între noi și fumul vaporului se mai întindea o limbă de pământ din cauza cotiturilor râului. Acum însă se vedea limpede cum înaintează. Le-am strigat lui Herbert și Startop să se așeze împotriva curentului ca cei de pe vas să ne vadă că îi așteptăm și l-am implorat pe provi să nu se miște și să rămână învelit în pelerină. Mi-a răspuns voios, fii pe pace, dragul meu băiat, și-a rămas ca o statuie. Între timp, barca cealaltă, condusă cu dibăcie, se apa spre noi, ne lăsase să o prindem din urmă și pornise în paralel cu a noastră. Ne-au făcut loc doar cât să vâslim, să lăsau în voia curentului, când ne lăsam și noi, sau trăgeau de lopeți, când trăgeam și noi. Unul dintre cei doi, care nu vâslea, ținea cârma și ne privea atent, așa cum fac toți cârmacii. Celălalt era învelit până la nas, la fel ca provis. Și se părea că se ghemuiește și șoptește ceva cârmaciului când acesta se uită la noi. În nici una dintre bărci nu se rostea în vreun cuvânt. După câteva minute, startop, care stătea în fața mea, reuși să zărească ceva porierea și-mi spuse încetișor, Hamburg. Se apropia foarte repede de noi. Simțeam că umbra vasului ne acoperise când cineva din barca de alături ne atenționă. I-am răspuns... Aveți cu voi îndeportat, fugit!" strigă omul de la cârmă. Cel învelit în manta se numește Abel Magwitch și își spune provis, Îl arestez și îl somez să se predea, iar voi să mă ajutați!" În acea clipă, fără să dea vreo comandă echipajului, întoarse barca și ne tăie calea. Oamenii dădură odată puternic din vâzle, le lăsară în apă, lipiră barca de noi și se apucară zdravă în cu mâinile de rama bărcii noastre. Înainte să ne dăm seama ce făceau, pe puntea vaporului lumea a început să se agite și am auzit strigând la noi și dând poruncă să oprească zbaturile. Am auzit cum s-a stins sunetul, însă simțeam că vasul continuă să se îndrepte spre noi, fără să poată fi oprit. În acea clipă, L-am văzut pe cârmaci punând mâna pe umărul prizonierului. Amândouă bărcile începuseră să se rotească puternic din cauza forței curentului, iar marinarii de pe vas alergau de colo colo nebuniți. Totuși, în aceeași clipă, l-am văzut pe prizonier ridicându-se, aplecându-se spre cel care îl înșfăcase și trăgând pelerina de la gâtul celuilalt om care stătea jos. Și tot în aceeași clipă am văzut că obrazul dat la iveală era cel al de odinioară. I-am văzut chipul dat pe spate, alb ca hârtia de spaimă, cu o expresie pe care n-am să o pot uita vreodată. Am auzit un strigăt îngrozitor la bordul vaporului, un plescăit cumplit în apă, iar barca scufundându-se sub mine. Timp de o clipită, mi s-a părut că mă lupt cu mii de stăvilare de moară și mii de săgeți luminoase. După acea clipită, am fost ridicat la bordul bărcii celeilalte. Erau acolo și Herbert și Startop, barca noastră însă dispăruse, ca și cei doi ognași. La început, din cauza strigătelor de pe vas, a suflului aburilor furioși și a înaintării lui ca și a noastră, n-am putut să deosebesc cerul de apă și mâlul de mal. Dar vâslașii din barca au îndreptat-o imediat, au dat voinicește câteva lopeți, după care s-au sprijinit în ele și au privit în tăcere și atenți la apa din față. Deodată am zărit o mogâldeață neagră dusă de val. Nimeni nu scotea o vorbă, însă cârmaciul ridică mâna și toți în înapoi până barca ajunse în dreptul mogâldeței. Când s-a apropiat, l-am văzut pe Megwitch notând, însă nu avea brațele libere. A fost ridicat la bord și imediat i s-au pus cătușele la mâini și la glezne. Barca a fost menținută pe loc și cercetarea atentă a apelor început din nou în tăcere. Apăru acum vaporul Rotterdam și, aparent, neînțelegând ce se întâmplă, înainta cu viteză. Până i se făcu semn și se strigă să oprească, ambele vase erau deja departe de noi, iar barca urca și cobora pe valurile înspumate. Cercetarea continuă mult timp după ce cele două vase dispărură din vedere. Toată lumea știa însă că era zadarnic. În cele din urmă renunțaram și traserăm la mal în dreptul hanului în care ne petrecuserăm noaptea și unde nedumerirea reîntâlnirii nu fumică. Aici am putut să-l îngrijesc puțin pe Megwitch. se-i cu numele de provis, care primise câteva răni serioase în piept și o tăietură adâncă la cap. Îmi spuse că avea impresia că intrase sub chila vasului și când se ridicase la suprafață se lovise, rana din piept care, îngreuna dureros respirația, se părea că o căpătase de la barca vecină. Adăugă că nu avea de gând să spună ce i-ar fi făcut sau nu lui Compeisen, dar că în clipa în care l-a de manta ca să-l identifice, ticălosul se smulsese și se dăduse înapoi, și amândoi căzuseră peste bord. Megwitch fusese târât din barcă, iar cărmacul care îl ținuse de umăr se străduise să nu-i dea drumul. Din cauza asta, ne răsturnaseră. Îmi spuse în șoaptă că amândoi se dăduseră la fund, încleștați de moarte, se luptaseră sub apă și că el reușise să se desprindă, se lovise și ieșise la suprafață. N-aveam niciun motiv să mă îndoiesc de adevărul celor spuse. Ofițerul care fusese la cârmă relatase același lucru despre felul în care căzuseră în apă. Când am cerut permisiunea ofițerului să schimb hainele ude ale prizonierului cu unele pe care le puteam cumpăra de la Han, a consimțit pe loc. A făcut doar remarca că trebuia însă să ia în primire tot ce era în posesia prizonierului și astfel portofelul, care fusese odată în mâinile mele, trecu în cele ale ofițerului. Îmi mai dădu voie să însoțesc prizonierul la Londra, însă nu le acordă această favoare și prietenilor mei. Individului de la Hani se arătă cam pe unde se necase omul și început să caute leșul în locurile unde era cel mai probabil să apară. Interesul arătat... Pentru recuperarea lui, mi se păru că sporește când a auzit că omul avea pe el și o pereche de ciorapi. Probabil că era nevoie de vreo duzină de necați ca să-și completeze garderoba. Și probabil că acesta era și motivul pentru care diverse articole din îmbrăcămintea lui se aflau în grade diferite de uzură. Am rămas la Han până s-a schimbat curentul și apoi Megwitch a fost transportat la barcă. Herbert și Startop urmau să meargă la Londra pe uscat, de îndată ce erau pregătiți. Ne-am despărțit foarte înduioșător și când mi-am luat locul lângă Megwitch, am simțit că de acum înainte, câtă vreme el va fi în viață, acela urma să fie locul meu. Sila pe care mi-o inspirase dispăruse cu totul, iar în creatura hăituită, rănită și pusă în cătușe care îmi ținea mâna în a sa, nu vedeam decât pe cel care dorise să fie binefăcătorul meu și care se gândise la mine cu afecțiune, recunoștință și generozitate an de rândul, fără să se schimbe vreodată. Vedeam în el un om care se purtase mai frumos decât mă purtasem eu cu Joe. Pe măsură ce se scurgea noaptea, respirația îi se îngreuna și deseori nu putea să-și înnăbușe cât un geamăt. Am încercat să-i odihnesc capul pe brațul pe care îl puteam folosi, însă mi se părea înspăimântător că în străfundul inimii nu-mi părea rău că fusese rănit atât de grav, deoarece era evident că ar fi fost mai bine să moară. Nu mă îndoiam că încă exista oameni care ar fi putut și ar fi vrut să-l identifice. Nu speram să aibă parte de un tratament blând. Fusese prezentat în cele mai negre culori la proces și de atunci fugise din pușcărie. Fusese din nou judecat, fugise din deportare și provocase moartea celui care era cauza arestării sale. Când ne reîntorceam spre soarele care apunea și... Pe care ieri îl lăsasem în urma noastră, iar șuvoiul nădejdiilor părea că se scurge departe de noi, i-am spus cât de îndurerat mă simțeam la gândul că se întorsese acasă de dragul meu. Dragul meu băiat, răspunse el, sunt mulțumit că am riscat. Mi-am văzut băiatul. Poate fi un gentleman adevărat și fără mine. Nu, mă gândisem la asta câtă vreme stătusem lângă el în barcă. Nu, separat de orice gând al meu, pricepusem aluzia lui Wemmick. Presimțeam că, fiind condamnat, orice posesiune a lui urma să aparțină coroanei. Fiate la mine, dragul meu băiat," spuse el, e mai bine să nu se știe că un gentleman are de-a face cu unul ca mine. Vin o să mă vezi când vine și uemic, așa, ca din întâmplare. Așează-te unde să te pot vedea când o să jur pe Biblie pentru ultima oară din atâtea dăți și nu-mi trebuie mai mult." N-am să mă mai mișc de lângă tine, am spus eu, câte vreme mă vor lăsa să stau și mă rog la Dumnezeu să mă ajute să-ți fiu la fel de credincios cât mi-ai fost și tu mie. Am simțit cum îi tremura mâna pe -a mea și-a întors chipul, cum stătea în fundul bărcii și am auzit din nou vechiul ignet ieșindu-i din gâtlej, parcă mai domolit acum, așa cum era întreaga lui ființă. Era bine că atinsese acest punct, pentru că mi-a în minte ceva de care aș fi uitat, și anume că nu trebuia să se afle niciodată cum se năruiseră speranțele lui de a mă face un bogat.